How to read. Yes. Hej og velkommen til Bogmærket på Aarhus Student Radio. Jeg hedder Katrine og ved siden af mig står Josefine. Hej. Det er os som laver den her fantastiske podcast, hvilket selvfølgelig er en fuldkommen upartisk mening. Bogmærket er en litterær podcast, som er alt andet end højblusral. Hver uge snakker vi om en ny bog, og vores hemmelige mission er at få flere til at læse. Dagens program. Det består af en lille præsentation af Sven massen. Og, og derefter et resume af den bog, vi skal tale om i dag, som er mange særlige ting for. Og der, og der er rigtig meget at diskutere i den bog. Vil jeg bare lige sige, øh, det er en bog, som udover altså at have en super fedt plot, så er den fyldt med komplicerede emner. Så hvis det er lidt langt, så må I, så må I tilgive os, for vi vil så gerne sige. Det hele om den her bog. Så har vi selvfølgelig også forfatteren, siger. Og så afslutter vi lige med at, øh, at se, hvad der er, der sker her omkring Aarhus. Svend Madsen, han er fra Aarhus. Ja! Yeah! <laughs> han er 78 år, og hans litterære liv er lidt sindssygt. Er ja, det er vanvittigt. Han har skrevet 32 romaner. Udover 14 andre værker, som sådan består af novellesamlinger og lige. Og så har han skrevet 23 skuespil. Det er altså virkelig meget. Jeg ved godt, at han er 78 år, men wow, sindssygt produktiv. Bare vi andre var så seje. Yeah. Øh, vi har set et af skuespillene, faktisk. Det yeah. var en danseforestilling, og jeg synes, det var helt fantastisk. Katrine var lidt syg den dag. Ja, yeah. jeg så kun halvdelen. Nu så kun halvdelen. Men, men øh... det jeg så var ret godt. Og, og jeg sad så alene tilbage derinde og græd lidt over, hvor godt det var. Ja. Josefine græder tit. Det vil I finde ud af i løbet af de her podcast. Jeg græder relativt tit, og, og når jeg gør det, så græder jeg også ofte meget. Ja, det er, det er hårdt med følelserne ude på tøjet. Bogen Mange sær ting for har virkelig mange karakterer med. Vi starter med at finde ud af, at Adam de Eden han er fundet død. Han blev spidet på toppen af Aarhus Domkirke... Og det sætter en hel række begivenheder i gang, hvor politikvinden failure blandt andet prøver at opklare hans død. Derudover så har vi den tyske religionsforsker Claus von Eberhard og hans studerende Martine, den indiske sprogforsker Devala samt den iranske astronom Jafar Khan, som rejser til Aarhus på grund af om de Idens død. Adam de iden blev i sin tid berømt for sin opdagelse af de to spejlplaneter, Nemosyne og Alethea. Opdagelsen af de her to spejlplaneter vækker, vækker utrolig meget interesse i verden over fordi planeternes overflade reflekterer lyset fra jorden og dermed på sin vis genudsender jordens fortid. Det betyder, at man igennem spejlingen med det rette teleskop og den rette teknik kan se, hvad der foregik på jorden for mange år tilbage. Planeten Alethea befinder sig 1000 lysår væk fra jorden, og fordi lyset så bliver reflekteret 1000 år den ene vej, 1000 år den anden vej, så bliver det 2000 år, og så kan vi se, hvad der foregik her på jorden for 2000 år siden, og det er jo så Jesus tid. Ved at betragte den her Althea, så får vi nogle afslørende sandheder øhm, omkring Jesuses tid. Mnemosyneplaneten øh, viser et, an, et andet tidspunkt, og det bliver vist på en kanal hele tiden, som hedder Mimosyne kanalen. og at danskerne har set med som tosset, fordi vi elsker bare at se vores fortid. Men på grund af, at Althea viser noget omkring Jesus' fødsel, så har man valgt ikke at sende det endnu. Til gengæld ligger alle afsløringerne fra eller uh, på Videobånd. Og det betyder, at de kan blive sendt til hele verdens befolkning i det tv-program, som hedder Sandheden fra Himlen. Men hvem er det, der har myrdet Adam de Eden? Hvad er det, der sker i den her bog? Hvad sker der, når folk får at vide, hvad, hvad Jesus egentlig var? Det er det, man ligesom finder ud af i løbet af romanen. Så jeg ved ikke, om I kunne fornemme det, men det er, en, det er en ret lang og ret kompliceret bog, man skal i kast med her. Og det her resume er på ingen måde tilsvarende for, hvad der rent faktisk sker i bogen. Men det er en meget kort indføring i, hvad der foregår. Ja, altså den er ikke så kompliceret i, i handlingen. Det er mest dens tematikker, som er kompliceret. Og det er noget af det, vi skal diskutere I dagens diskussion omkring mange sær ting for, så er det sådan, at uh, Katrine og jeg faktisk har lidt et personligt forhold til både Søvend og, Umassen, og til mange sær ting for, som er bogen, vi taler om i dag. For mit vedkommende... Så var det sådan, at da jeg startede på mit studie her i, i Aarhus, at Svend O. Madsen han var der i vores russuge, hvor vi, vi mødte ham, og han sad og fortalte om sit forfatterskab. Og jeg skal være helt ærlig, jeg kan ikke huske noget af, hvad han sagde. Det var ikke sådan det, der var vigtigt. Det var mere det der med at møde en forfatter, som, sådan, som vi skulle sidde og analysere. Vi havde siddet og arbejdet med hans tekst inden, og så sidder han der i kød og blodet. Og øh, ikke så længe efter, at jeg var startet, var der vildt med ord, her i Aarhus. Og der køber jeg mange særre ting for, som er den første bog, jeg køber i Aarhus. Det var sgu, det var sgu et godt køb. Er ja, det må man sige. Mit forhold til Svend Aarhus er lidt mere kompliceret. Bedre. Bedre. Dybere. Vildere. <laughs> <laughs> da jeg gik på efterskole, læste jeg min første tekst af Svend Aarhus uden at vide, hvem han var, eller hvad han lavede, eller hvad han kunne. Jeg læste en novelle, der hedder Sejrherren og den handler lidt om, at Hitler rent faktisk vandt 2. verdenskrig. Og jeg kan huske, at jeg blev fuldstændig blown away over den måde, som o. Madsen havde beskrevet det her på. Og han overbeviste mig nærmest om, at Hitler havde vundet. Jeg var helt i chok, og jeg har gemt den her novelle. Og den ligger stadig hjemme i min skuffe, fordi jeg kunne ikke få mig selv til at smide den ud. Så det var der, mit forhold til o. Madsen startede. Udover det så begyndte jeg at læse nogle af hans romaner og andre af hans novellesamlinger. Og det var ligesom ham, der fik mig til at synes, at litteratur var mega fed. Og det var måske også lidt på grund af ham, at jeg overhovedet tøgte ind på nordisk. Så det betyder virkelig meget for mig, tak. Er det, at jeg nogensinde har skrevet noget. <laughs> tak, tak til massen. Virkelig mange gange tak til Svendom Bogens opbygning er jo... Øh, altså rammefortællingen er jo, af om det er dens død. Og øh, hvorfor? Han er død. Altså, han ligger jo ovenpå spiret af Aarhus Domkirke, så man må gå ud fra, at nogen har placeret ham der, og han ikke selv er hoppet ned. <laughs> ja, fordi hvor skulle han være hoppet ned fra? Det giver jo ingen mening. Nej. Så det er jo en krimi? Ja, det er en kriminalroman. Og vi følger også Felia, som er politikvinden, der skal opklare det her mor. Ja. Men vi følger jo ikke kun hende. Vi har jo tænkt lidt over, hvordan er en klassisk kriminalroman opbygget? Ja. I... Jeg må nok tilstå, at jeg læser ikke så meget krimi. Det er da ikke rigtigt nogen af os, der gør, tror jeg. Nej. Nej. Og måske er det en fejl. Og måske er det ikke. Det, det finder vi ud af på et senere tidspunkt. Vi har snakket om at skulle have øh, en krimi-podcast. I hvert fald med krimi, så er det jo sådan, at det lidt går ud på at finde ud af, hvem der har opklaret mordet. Ja. En krimi er sådan en klassisk hudonnet-fortælling. Præcis. Og i, i den her mange særlige ting for så glemmer vi lidt i løbet af romanen, at der overhovedet er foregået et mor, som skal opklares. Ja. Det er sådan, at bogen er opdelt i kapitler, sjovt nok, ligesom så mange andre bør, men hvert kapitel tager hvert kapitel, udgangspunkt i forskellige personer. Og det er kun sådan hver femte eller hver syvende kapitel, som rent faktisk handler om fælger, der prøver at opklare mordet. resten af tiden, er det alle mulige andre fortællinger, som bliver koblet sammen med det her mord. Ja, og de, og de prøver ikke rigtig at opklare mordet, kan vi sige. <laughs> de er der på grund af mordet, men de prøver ikke at opklare det. Nej. Opbygningen, hvis nogen af jer har læst Game of Thrones, minder faktisk lidt om den, øh, hvor man følger en karakter, og så skifter man per kapitel fra karakter til karakter. Det kommer, altså i stedet for Whodunit, så kommer det til at, lidt at handle om, what did Jesus do? Ja, han kommer meget i fokus på grund af de her spejlplaneter, som de i jo har været med til at finde og optage ting fra, og derfor ja. er det ligesom også, nu hvor han er død, og de to mænd, som han har fundet planeterne sammen med, er forsvundne, så ved man ikke rigtigt, hvad man skal gøre med de her optagelser, og folk er lidt uenige om det. Ja, og det er ligesom op til alle de her folk, der samles på Nerfelia omkring øh, det etens død, og finde ud af, hvad det er, de skal gøre med Jesus' liv. Fordi de har det jo på film. Lige præcis. Øh, de har kompliceret hvor man følger forskellige karakterer, der gør forskellige ting, og har forskellige sideplots, det bliver jo alt sammen flittet sammen. Og på den måde, så følger det jo meget godt en krimi, at til sidst, så får man løst goden. Ja. Øh, Men det er ikke den klassiske krimi, hvor vi hele tiden har muligheden for at sidde og gætte med på, hvem det er, der har slået Adam ihjel, fordi det er ikke det, der er hovedfokus. Nej, det er ikke det, der er hovedfokus. Og så kan man også sige, at der er jo en ekstra rammefortælling, uden om det her... Og det er øh, forfatteren, som skriver historien om Adam D. Eden's død. Han taler til Gud. Det er Gud, der har givet ham altså opgaven om at skrive den her bog. Ja, eller opgaven om at sprede ordet om, at Gud stadig findes. Ja, som han gør ved at skrive den her bog. Som han gør ved at skrive den her bog. Og jeg synes, Josefine læser lige introen op, hvor øh, forfatteren har sin første samtale med Gud. Ja, det er det allerførste i hele bogen. Nej, Gud. Det kan du ikke mene. Det må rapple for dig. Og hvorfor så lige mig, som ikke tror på dig? Ikke troede på dig lige inden for, for to minutter siden, da du kom væltne i alt din magt og ville? Hvorfor skal jeg? Hvorfor gør du det ikke selv? Du kan ikke skrive. Hvad? Hvad siger du? Du, som har givet os ordet, som har givet os livets bog. Og hvad ved jeg? Det må være din spøj. Ja, ja, tag det roligt. Jeg ved, du ikke spørger. Aldrig spørge, Men du må da kunne se det bare for meget. I begyndelsen bare ordet. Og så kan du ikke skrive aldrig lært det. Nej, det er klart, hvem skulle også have lært dig det? Og tavler og hellige bøger, og hvad ved jeg? Er det bare menneskers værk? Nå oh ja, selvfølgelig. Du har digteret dem. Det er jo egentlig indlysende, når du fremlægger det på den måde. Hvem skulle du skrive til? Fødselsdagsbrev fra en fred Gud? Eller noget i den retning? Et øjeblik, jeg skal lige sikre mig, at apparatet overhovedet virker. Det er sådan, vi kommer ind i den her bog, men den har lidt mærkelige samtale med Gud. Hvor Gud ikke siger noget. Gud siger ikke noget, nej. Det er bare en forfatter, der ligesom... Måske er blevet lidt skør. Tror han hører Guds stemme. Eller også så hører han Guds stemme. Det er jo det, der er spændende. Ja. Yeah. Ja, ligesom en brændende busk. Måske var der en brændende busk, som talte. Måske var der bare en brændende busk, som ikke sagde noget som helst. Det er i hvert fald et synssygt interessant koncept, at Gud har bedt øhm, en forfatter om at skulle fortælle, at Gud stadig findes, fordi der for få, der man tror på Gud. Vi vil prøve at kom lidt mere ind i den her diskussion igennem karaktererne. Fordi der er vanvittigt mange karakterer i den her bog? Der er ret mange karakterer, og de er alle sammen sådan rodet lidt sammen. Ja. Yeah. De har alle sammen sådan forhold til hinanden, og forhold til folk uden for bogen, og det bliver sådan lidt rodet, men, men det giver mening, når man læser bogen. Det er bare, når man skal tale om den, øh, og sætte ord på, hvad pokker der lige er, der sker, så kommer det til at virke som lidt overvældende. Den første karakter, vi møder i bogen, det er Felia. Som er politibetjenten, der får til opgave at skulle opklare Adam Deens mor. Ja. Hun er også synsk. Hun får sådan nogle fremtidssyner en gang imellem. Ikke rigtig noget, hun kan bruge i forhold til efterforskningen. Men mere bare sådan stumper af samtaler og sådan noget. Ja. Hun er også faktisk modsat næsten alle de andre karakterer. Ikke indblandet i hele diskussionen om, hvad gjorde Jesus. Og ja. skal vi vise det? Hun har et job, og det er at efterforske det her mor og finde ud af, hvad der er, der er sket. Og hendes første opgave er at få livet ned fra øh, domkirkens spier. Hvilket viser sig at være en vanvittig opgave. Hun kontakter blandt andet øh, Aarhus øh, Bjergklatringsgruppe med et klub. Bjergklatringsklub. Bjergklatringsklub for at få øh, det her lige ned. De kan ikke rigtig hjælpe hende. Nej, hun prøver også øh, brandvæsenet, men de kan kun komme halvvejs op til spiret, så de kan heller ikke rigtig hjælpe hende. Så altså, hvis I overvejer at smide et lig ned over domkirken, spiret, så har I godt forspring, før I overhovedet kan undersøge livet. Ja, det tager lidt tid. Hun konkluderer dog ret hurtigt, at han er død, før han rammer spiret, fordi der er ikke noget blod rigtigt at se. Nej, men, men så alligevel, fordi livet blev jo netop opdaget det der øh, turistægte par, fordi der drøber blodet ned på ham, der er skjorte. Ja. Yeah. Så der er lidt blod, men der er ikke meget blod. Ja, det er ren bones, altså, når man lige skal undersøge, hvad pokker, hvor meget blod der er og hvor meget blod der ikke er. Men altså, Felia, hun er politibetjent. Yes. Ret hurtigt møder vi også uh, Claus von Eberhardt, som er religionsforsker og er lykkeliggift. Han tager til Aarhus, fordi han hører om Adam den død. Ja. Yeah. Han skal have sin assistent med sig, som hedder Martine. Inden møder vi også. Ja. Yeah. Martine øh, er teologstuderende og har mødt Claus igennem et studie om Søren Kierkegaard. De er begge to tyskere. Ja, og Martine hun er kærester med, med Reiner og de har sådan en sød kærlighedshistorie om et smil og misforståelse omkring smil. Men han er så også ret jaloux. Reiner er bare lidt jaloux, og han er sikker på, at Claus von Eberhardt, og Martine går i seng sammen. Og Claus von er lidt op i årene. Han, han er ikke er helt en, ung. Han er en, en moden mand. Ja, han er, han er lykkelig gift. Og Martine, hun skal ikke i seng med ham. Nej. Lad os bare sige det sådan. Men Claus von har øh, lidt en anden holdning til det. Han kunne godt tænke sig at komme i trusserne på Martine. Ja, bare lige hurtigt. Lige for han have gjort det. Bare. Tror jeg. Også fordi, at hun hele tiden altså hun går jo. Altså, hun er jo hans assistent. Hun gør sig lidt til for ham. Ja, det synes han, ja. Skulle der være et skarn? når to tap that. <laughs> Præcis. <laughs> Ej, men det gør ham faktisk lidt klam, hvis jeg må sige det. Færre nok, at man har tanker omkring at bolle andre, det skal vi ikke... Det, det skal jeg sgu ikke selv holde mig for god for. <laughs> men, men, men, men det er også nogle gange lidt måden. Man gør det på. Ja. Yeah. Så er der uh, Claus von Eberhardt. Han har et uh, oplæg på Aarhus Universitet, hvor en gut, der hedder Arne, han kommer forbi. Han ser Martine. Bliver mega forelsket i hende. Og så vælger han at sætte sig ind til den her forelæsning, selvom han ikke har noget forstand på teologi. Fordi han er nemlig biolog, mikrobiolog og genetiker. Genetikker. Og oh, det er jo Arne, der har de her herlige guldrødder, som han prøver at udvikle bevidsthed. Det lykkedes som faktisk til sidst i bogen. Og bevise, at guldrødder har fri vilje. Det giver Nemlig. Så Arne har ikke så meget med teologi at gøre, og lidt mere åbenbart med guldrødder. Ja. Han har heller ikke så meget med selve hovedplottet at gøre, men alligevel, så følger vi ham en gang imellem i de her kapitler. Ja. Fordi han er på en uendelig jagt efter Martine. Det må man nok sige. En uendelig quest om Martines affektion, sammen med den gamle Claus von Eberhard. What a match. Ja, der. Så er der den indiske sprogforsker øh, Devala, Devala, Devala. Jeg ved Det var da. Det var da. Hvis nogen ved, hvordan man udtaler det, så sig lige til, vi vil, vi vil godt prøve at sige det rigtigt. Hun har studeret øh, ved Hanumak. Ja, og Hanumark er en af de tre mennesker, som sammen med... Øh, altså, de var Adam de Iden, Hanumak og Lej, der fandt de her planeter og optog filmene. Og han, hanumak er væk nu. Ja, altså alle tre er jo faktisk væk af dem, der har opdaget Minosyne. Og øh, den anden som... Ja, ja. ja. altså Adam de Iden er lige fundet død på, på spiret, og Hanumak er væk. Ja, han er forsvundet. Og, og det med... samme er øh, Lej også. Ja, og, og fordi at øh, det var, hunden. hun har studeret ved Hanumak, så kender hun til rigtig mange af de små ting, han gør brug af. Det er blandt andet hende, der opdager, at de har bånd med Jesus er kategoriseret øh, med to forskellige tegn, som har en streg, der ligger lidt skråt, og en streg, der ligger lodret til forskel. Ja, og normalt vil man ikke se det, men fordi hun netop har studeret ved Hanumak, så lægger hun mærke til det. Og det ene, det betyder sådan godt, og det andet betyder ondt. Så ja. det er sådan to diametrale modsætninger, hun finder ud af, er de de her bånd. Og så, så begynder de sådan at kunne se, fordi der er jo sindssygt mange bånd, altså de får jo alt ufiltreret fra Jesus' tid, at der er sindssygt mange bånd, og så har han simpelthen markeret nogle af dem med særlig betydning. Det var, der flyver fra Tyrkiet til Aarhus for at være her igen, eftersom at Hanumark er væk. Jeg tror faktisk, at hovedmål er at lede efter Hanumark. Ja. Øhm, og på flyet møder hun Jafar Khan, og Jafar, han er øh, astronom, og øh, med speciale i astrokronologi, som jo selvfølgelig er en ting øh, her, fordi at der er de her spejlplaneter. Jafar Karne, han er fra Iran, og hans datter er blevet spadet inde, eller taget til fange, fordi at hun har skrevet en artikel, eller hun har udgivet en artikel i hendes blad, som vist var lidt kritisk over for det iranske regime. eller sådan noget. Ja, kvindebehandlingen især. Hun stiller spørgsmålstegn ved, om er OK. Og det er hun simpelthen blevet taget til fange for. Uh, ja, det er Am Amrita, uh, og hun, bliver også, uh, hun har nogle korte afsnit, hvor man læser de her artikler, uh, hun blandt andet er blevet indenspæret for. Og det er han lidt ødelagt over. I forbindelse med Arne, som var den her mikrobiolog med guldrødderne, så kan vi også lige nævne Ida, der har nogle ganske få afsnit. Hun er uh, forelsket i Arne, og, uh, og har også gået på hold, uh, hvor han underviser hende, og hun synes, han er øh, lige til at spise. Hun er lidt tyk. Ja. Altså ikke, ikke at det har nogen betydning, men, men hun bliver bare beskrevet som sådan lidt kluntet. Ja, hun er i hvert fald ikke nogen Martine. Er det det, vi skal sige? Ja, hun er ikke, hun er ikke super sexet. Og så bliver hun lidt overset af Arne, desværre. Vi må ikke glemme Frederik. Nej, Frederik han er... Frederik. Han er en, en tysker. Endnu en tysker. Uh. Han er freelance filmproducent. Og okay. hans største frygt er og dø og blive glemt. Ja, Katrine kalder ham for en fame -haw. Ja, det kan man vist godt kalde ham. Det kan, det kan man jo godt. Han, øh, han vil gerne have rettighederne til at lave filmen om Jesus. Ja. Han vil gerne have muligheden for at sende de her bånd, vi har om Jesus, ud til alle mennesker ja. i hele verden. Og han har kontaktet øh, Leigh, som var en af de tre, der fandt ud af det, og har snakket med ham om at købe rettighederne til det. Lige inden Lege, han forsvandt, og nu er han på vej til Aarhus, fordi lejer er forsvundet. Han svarer i hans telefon, og nu skal han finde ud af, om man kan få lov at sende de her programmer. Ja. Og Lej er den eneste af de tre, der har adgang til Jesus-optagelserne, der rigtig gerne vil sælge dem til Frederik, så han kan øh, klippe og klistre i det og lave et tv-program, der ikke bare viser øh, det, der er på filmene. Altså, det, det er lidt ligesom, når vi ser øh, Big Brother. Så kan vi se øh, den der time, der er om aftenen, hvor de har klippet i det. Eller vi kan gå ind på nettet, og så kan vi se alt, de laver hele dagen. Og, og der vil øh, Frederik gerne lave en klippet version, i stedet for at vise alt, der foregår. Ja, fordi det, der sker med den anden spejlplanet, der hedder Alethea. Nej, minosyne. Nej, min, min usyne, Der viser de alt hele tiden. Det er jo bare sådan en kanal, der kører hele tiden og viser direkte, hvad der bliver sendt på den anden kanal. Ja, Ja, og Hanumark vil ikke sælge, og Adam, det er Eden, som er død, han, øh, han vil gerne bare lægge det ud, sådan ligesom minusyne. Så de er lidt uenige om, hvad det er, der rent faktisk skal ske med de her optagelser, og Frederik, han prøver sådan en lille smule at, at stjæle dem, eller ja, og dem at få dem uden helt at få lov af de to andre. Ja, han er faktisk lidt ligeglad, bare han får optagelserne, så han kan blive kendt. Så er der også en god, der hedder Oluf. Ja, det der er, det er, at de her øh, personer, vi har nævnt nu, altså Martine, Claus von Eberhard, øh, Jack Farkharn og Devala, de tager alle sammen ud på det her observatorie, hvor båndene bliver opbevaret. Og da de kommer ud på det her observatorie, hvor båndene bliver opbevaret, så er Oluf derude. Jeg tror, Oluf har arbejdet for dem med at, du ved, sørge for, at teknikken virker. Olof er øh, fysiker, og så er han også øh, et eller andet med noget digitalt. Han kan lave sådan nogle projektioner. Det, han gør, det er, at han for eksempel med hans kone, så har han lavet en projektion omkring hende fra, da hun var yngre, så hun altid ligner en på 21, i stedet for en på 37, eller hvor gammel hun nu er. Ja, så hun ser evigt ung ud. Og det er de her projektioner, som han har fundet ud af, hvordan man laver. Og faktisk tror vi ikke helt, at han elsker sin kone, som hun ser ud nu, men at han kun elsker hende i den her 21-årige smukke version. Ja, det er lidt et dilemma, fordi nogle gange, hvis de skal have sex, for eksempel, så kommer han jo nødt til at være inden under projektionerne, og det, kan, det har han lidt svært ved. Ja, så øh, lights out. <laughs> Som I nok kan høre, så er der ret mange karakterer. Og dem, vi har nævnt her, det er dem, der har deres egne afsnit. På er lige en. Jeg tror, Felix overordnet har også lige nogle afsnit. Måske kun et. Ja, så er der Grækeren, han har også et afsnit. Præcis. Og nogle af dem, for eksempel grækeren, er lidt derinde for at forvirre os i forhold, til, i forhold til opklaringsarbejdet. I forhold til opklaringsarbejdet af mordet. Øhm, mens at, at de andre handler om de her lidt eksist eksistentielle spørgsmål. Uh, det er sådan en rigtig dejligt fremmede ord. Eksistentielle. Ligger... Generelt er det lidt en ting ved mange af Svendt Ome bøger, at han snakker meget om naturvidenskab. Han kan godt lide det eksistentielle og naturvidenskab blandet sammen. Yeah. Og det får, får man ret godt udtryk her, både med spejlplaneterne, som viser Jesus liv, men samtidig er der noget naturvidenskabeligt, der skal til, før vi kan se spejlplaneterne. Og det samme med de her gulerødder, hvor man får det i lidt mindre grad, som udvikler fri bevidsthed, som er så sådan et eksistentielt spørgsmål, men det er jo en mikrobiolog, der sidder og gør det, så det er også naturvidenskabeligt. Ja, yeah. og hvis en gullerød har fri vilje, kan vi så spise den? Det er faktisk et ret interessant spørgsmål. Men vi spiser jo grise. Ja. Yeah. I stor stil her i Danmark. Nogle af os spiser grise. Der er selvfølgelig nogen, der... Er, altså lad være. Vi kunne altså sagt køre eller kyllinger. Køre. Kyllinger. For... Vi spiser også salat. Heste. Tænk så... Prøv lige at sig hele, hele skyldspørgsmålet. Hvis, hvis man nu er vegetar, øh, fordi at man ikke vil gøre skade på dyr. Og så, så... finder man ud af, at guldrødder har frivillige. Ja. Yeah. Det må simpelthen ødelægge ens liv. Det må, det må virkelig være. Det må være mærkelig. Så kan man jo bare spise jord eller luft eller sådan noget. Det kan være jorden også så frivilligt. Men det, det er jo sådan, det er jo et super interessant spørgsmål. I mange ting for, at det jo sådan nærmest kun Arne, der går op i det, og så lige med Tine der sådan spørger til det. Øh, men, men det er ligesom Arne, der arbejder med det her. Og han fortæller ikke rigtig, hvorfor? Nej, han, fortæller han arbejder for? han det. undersøger det. Men altså vi får hele indføringen i, hvorfor de har privilegier og hvordan han viser det og hvad det gør, at de har det. Altså, det er sådan, der er flere kapitler, hvor han sætter os ind i gulderådens frivillige. Mm. Mm. Og så, så, så er der også navnene på de to planeter, øh, Memosyne og Alitea, og, øh, og mimos, min, mm, det er sådan et ord, Memosyne, og Memosyne betyder erindring, og også en personificering i græsk mytologi, en gudinde, som også altså, er, er gudinde af Erindring. Og det giver god mening, fordi at det er den her planet, der øh, har den her tv-kanal, der kører 24 timer i døgnet, hvor de viser, hvad rummerne laver. <laughs> Basic. Og fordi det er på den tid, at den memosyne øh, reflekterer billeder fra, eller film fra, hvis man kan kalde det film. Mens at Alitea, det betyder øh, sandhed eller... Øh, afsløring. Ja, altså øh, sådan en, en afslutning også. Altså der, der det er helt afsluttet ved det her. Så, øh, så der er både sandheden og afslutningen i det. Og det er jo et super interessant greb, at, altså, at planeten Alitea, som viser Jesus' liv, undfangelse, hedder sandhed og afslutning. For hvad er det så en afslutning på? Generelt er det noget, massen gør rigtig meget. Mm. Han har virkelig, virkelig, virkelig meget navnesymbolik. Øh, at om den? Det er også sådan med Svendor værker, alle hans personer hopper lidt rundt og med i alle bøgerne, sådan lidt på kryds og tværs. Og jeg har læst en anden bog, hvor det i den er med, og hvor bogen hedder edenskave Skave. Ja. Og der ser man også det her med, at han bruger navnet til at spille på noget andet, som giver os nogle allusioner og sådan noget. Præcis. og uh... Og det, der jo også er hovedpointen i den her bog mellem Adam D. Eden, Leigh og hanumak, det er, øhm, hvad, hvad vil resten af verden gøre, hvis vi indser, at miraklet ved Jesus er en løgn? Hvordan vil vi reagere? Det er deres diskussion, og det er derfor, de ikke har gjort noget med båndene endnu. Ja, det er jo en af de største religioner i verden, ikke? Så, så hvad gør man, hvis, hvis det grundlag, den er bygget på, at Jesus er et mirakel, bliver afsløret til ikke at være det? Og, og også en af de andre ting, de arbejder med, det er nu, hvad nu hvis Jesus var altså, super nederen? Hvad nu hvis jeg var en kæmpe idiot? Hvad nu hvis Jesus var mobberen, og ikke ham, der kommer og redder mobbeofferet? Det er nogle ret interessante spørgsmål, som Sven O. Madsen ligesom sætter op for os igennem den her bog. Og vi får også lidt et form for svar på det, som vi ikke vil gå længere ind i. Men de viser rent faktisk det her program, og folk reagerer helt vildt mærket. Læs bogen. Find ud af, hvordan de reagerer. Jeg ja, er ja, på sandhederne om Jesus. Når, når man sådan læser omkring Jesuses undfangelse, så bliver man sådan lidt... Wow. Også fordi det er jo en myte, altså, vi herhjemme er vokset op med. At helionen kommer og befrugter hjemme for Maria. Præcis. Øh, og, og nu har de det simpelthen på videobånd. Så, øh... Det, det er altså det er jo det er næsten blasfemisk ikke altså i forhold til til religionen, men men det er også lidt på en måde lidt befriende ja. at læse. Så har vi også alle de har forskere der drukker op en øh, en sprogforsker, og en religionsforsker og fysikeren mikrobiologen, mikrobiologen. <laughs> vi kan ved på den måde som som alle sammen ligesom er specialister inden for noget. Det er ikke bare tilfældige folk, der kommer og har meninger. Det, det er folk, der har et bagland for at kunne danne meninger. Vi har jo alle sammen danne meninger. Øh, men nogen er mere specialiseret i at danne meninger i nogle ting end andre. Ikke? Ja. De griber ligesom ud i deres erfaringer og deres håndværk. Præcis. For at kunne sige, hvad det er, de skal gøre med båndene. Mm -hmm. Generelt er det her en bog, som har virkelig mange mysterier i sig. Vi får svar på... Alle mysterierne. Vi får at vide, hvor Lej er. Vi får at vide, hvor Hanumak er. Vi finder ud af, hvad der er sket med dem i Iden. Hvordan han er kommet op på spidsen af. Og vi får også okay. svaret på, hvad det er, der kommer til at ske med de her optagelser. Så generelt er det jo en afsluttet krimihistorie. Ja, det må man sige. Altså, øh, mor bliver i hvert fald øh, afsluttet og at Hun kan lave en rapport omkring det, som er lukket. Om øhm. end den er lidt mærkelig, hendes rapport sygt mærkelig rapport. Øh, og, der, og der er jo også alt det her. Der er også nogle indbrud, der figurerer i byen. Øh... På Randersvej, lige heroppe, <laughs> lige altså, 100 meter fra hvor vi står og optager, der er der øh, en række indbrud, fald... der også spiller en rolle i den her opklaring. Ja, og som lidt gør nogle af de personer, vi har mødt. Øh, og, og generelt er der også altså, sådan en meget stor mistænksomhed imellem hinanden. Man begynder sådan lidt at, øh, at mistro om det de andre siger rigtigt, om de overhovedet har alibi. Og altså sådan noget med, at Jafar, som jo slet ikke er i Danmark på det tidspunkt, han bliver jo også på et tidspunkt sådan lidt, er det egentlig dig, der har slået Adam ihjel? Han er sådan, nej, jeg var i Tyrkiet. Ja, og det er faktisk også endnu en ting, vi får svar på. Vi finder ud af, hvad der er sket med hans, hans datter, mm -hmm. som også sådan en lille side, side quest Det er ligesom et spil, og hvor der er helt vildt mange side quests Og det er bare så lækkert, men afsluttet. Kreds. Altså, at det er så fedt, at han kan holde styr på og åbne så mange løse ender og så lukke dem inden for, inden for bogens 400 sider. Det er en virkelig god bog. Vi skulle tage at læse den. Vi ved godt, at vi relativt tit siger om den bog, vi snakker om, at de skal læse den. Men det er fordi, vi har ret. Ellers havde vi ikke taget den op. Altså, altså, jo, det kunne også, altså, selvfølgelig kunne vi også tage en bog op, op som vi er uenige om omkring, øh, hvorvidt de skulle læse den, eller ej, eller hvor god den egentlig er. Det her er bare en af de bøger, der får tankerne i gang omkring rigtig, rigtig mange ting. Og derfor så synes jeg faktisk, at den er super fed at læse. Den kan både læses som en krimi, fra, altså, hvor man bare følger med i, hvad der er, der sker, for at finde ud af who done it. Øh, Men den kan også læses lidt mere ned i både øh, de forskellige karakterers motiver for, hvad de gør, og hvordan de handler. Og, og så kan den jo også læses øh, i det her eksistentielle lys. Hvad er hele vores liv baseret på? Ja, det er en bog med rigtig mange lag. Det er, det er en bog med rigtig mange lag, og den kan være nem at læse, og den kan være svær at læse. Det kommer lidt an på, hvad det er, øh, hvordan man læser den egentlig. I Forfatteren siger, har vi haft kontakt til Svend massen. Nu er Svend jo en, en gammel gut på 78 år han har ikke nogen e-mail. I hvert fald ikke listet nogen steder. Han har ikke nogen offentlig synlig e-mail. Så vi var nødt til at ringe til ham. Josefine hun påtog sig den opgave, det var at ringe til Sven og Det var, altså... I ved, når man skriver en mail, så glemmer man sig lidt bag mailen. Men når man skal ringe op og være sådan... Hej, mit navn er mm, Josefine. Jeg synes, du var den sejste menneske. Jeg led ikke så i tjernet, det lover jeg. Jo, det gjorde den. Nej. Nej, det gjorde hun ikke. <laughs> det spørgsmål, vi stillede Sven og var... Tror at krabber at fisk kan flyve, og det er jo også, altså det er jo et eksistentielt spørgsmål, fordi fisk flyver jo ikke, de svømmer. Men hvad tror krabber, som ikke kan flyve rundt i vandet? altså som ligger nede på bunden op? Ved... <laughs> det er lige det de gør på bunden. <laughs> Vi ringede til Svendov og, og stillede det her spørgsmål. Svendov massen lød til at have lidt travlt. Men vi fik alligevel et svar. Men flink. altså Han er jo han er en herlig mand. Ja. Så, så selvfølgelig var han bare sådan, stille mig spørgsmålet. Og så var vi sådan, eller jeg var sådan, okay! Svend Ud svar var, ja, hvis de er røde. Og dertil spurgte jeg, er det krabberne, der er røde, eller fiskene? Og Svend Ud sagde, begge to. Så kan I tænke lidt over det? Jeg har en tolkning. Og det er, at krabber kun tror, at fisk kan flyve, når det er en rød fisk og en rød krabbe. Så vi kører Finn Nemo og en rød krabbe, når de møder hinanden. Så tror krabben, at fisken flyver. Fordi at, at den ser sig selv i, i fisken. Måske. Måske fordi den kun kan se røde fisk. Vi ved det ikke. <laughs> Måske er alle andre fisk usynlige for krabben. <laughs> der, der kommer næsten flere spørgsmål end svar ud af det her spørgsmål. Men det er ret interessant. Tror at krabber og fisk kan flyve? Ja, hvis de er røde. Hvad er jeres holdning til det? Tror I, at, at krabber tror, at fisk kan flyve? Og hvad tror I, svaret betyder? At hvis de er røde, så kan de. Vi vil helt gerne høre fra jer, hvis jeg har nogle gode bud. Vi har kun én ting på programmet lige nu i forhold til, hvad der er, der sker i Aarhus Omegn. Nok mest Omegn. Nok mest Omegn, fordi at bogmærket skal jo til ordkraft i Aalborg. Vi glæder os. Vi er der hele lørdag. Det er altså den 8. april. Hele lørdag. Der er vi der. Vi... Kom og hilse på os. Kom og hilse på os. Vi, øh, vi har jo en diktafon med, så vi vil også rigtig gerne høre om jeres oplevelse af bøger, så Vi, vi kan, kan også komme og svare os på, hvorfor I tror, at Krabber, tråd, fiske, flyv, når de røde. Præcis. Det vil vi også gerne have med. Så laver vi en, en special edition af vores podcast, øh, som øh, lidt er en reportage omkring øh, vores dag på ordkraft. Vi glæder os bare helt vildt til at skulle afsted. Vi glæder os som, altså, som et barn til juleaften. Ja, eller som mig til juleaften. Ja, det stikker næsten alle børn til juleaften. <laughs> det, det er sig faktisk alle kombinerede børn i hele verden, men... De er inde i mig, når, det, når jeg glæder mig til aften. Præcis, det er faktisk sådan, det foregår. Hvis jeg er der en af de andre dage, enten øh, den 7. eller den 9. jamen så fortæl os også lige, hvordan det var. Fordi vi er der jo, øh, som sagt, ikke selv. Vi er der kun om lørdagen. Hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer til dagens afsnit, eller også generelt, så kan I gå ind på Twitter og følge os på snablagbogmærket underscore pc, eller på Facebook, hvor I bare skal søge på bogmærket. I kan også skrive til os, hvis I har et forslag til en bog, vi gerne vil høre om, eller noget, I gerne vil have, vi skal tage op. Vi svarer altid. Som I nok har bemærket, så har vi fået en ny jingle, Og vi har fået et nyt logo. Det er ret lækkert. Bogmærket 2.0. Ja, det vil vi også gerne høre kommentar til. Hvis I har noget, vi synes selv om det. Ja, vi synes selv, at vi er en vanvittigt lækre. Ja, mere oh. end vi var i forvejen. Mm. Og tak til Rune for at lave en ny jingle Mega mange Super lange rune. Super rune. Ja! Yeah! Vi vil gerne lave en jingle til rune, men vi, vi kan ikke finde noget af det. Vi er ikke så gode til det, så. Forhåbentlig laver Rune en jingle til sig selv, som er mega fed. Åh, oh, det er jo fedt. Sindssygt. så øh, Men øh, det var dagens program. Så sætter vi bogmærket her.